Iubirea Autor Lucian Blaga Iubești când dulciorul de aramă se umple pe rând de la sine aproape, de flori și de toamnă, de foc, de no timpul din vine. Iubești când suavă Icoana ce-ți faci În durere prin veac o țin rămată, ca în rana străvechiului verde copac. Iubești când sub timpuri Prin sumbre vâltori Unde nu ajung sorii, Te-având să culegi printre umbre Bălaiul surâs al comorii. Iubești când simțiri se deșteaptă când lume doar inima este, Când drumuri la capăt te așteaptă Nu moartea, ci altă poveste, Iubești când întreaga făptură Cu schimbul odihnă, furtună, Îți este în aceeași măsură Și lavă pătrunsă de lună.